Pa, Nire buruaren aurkezpena egingo dizuet Xavier Zabaleta naiz Errenteriko untila Eta momentu honetan Oñatiko udale eskaltegian Lanean e, dabilena Hainbat urte, Dara Maskit, e, Eskaltegietan, eskere irakasle Eta azken aldean ba, Teknologia berriekin eta Hortzen ahal Horrengo netan ere ez dakit asmatuko dote du da Baina, aberba zeiten Zeikendeun, animo eta eutxe